Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu ta'ala Wa nasta'inuhu Wa nasta'uhiruhu Wa na'udhu billahi min shururi Anfusina Wasayyi'ati A'malina Man yahdihi Allah falamudillalah Waman yudlil Fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi Wa ala alihi Wa wa Wasallam tasliman mazidah Amma ba'ad Ma'asyur al-muslimin Rahimani wa rahimakum jami'an Alhamdulillah Pada kesempatan Malam yang berbaraka ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan Kepada kita kemudahan kenikmatan dan kekuatan untuk bisa kembali berkumpul di majlis min majalisil ilam dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat al-qalam dari kitab Taisir Al-Karim rahman fi Tafsir Kalam karya Fadilah Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Pada ayat yang ke-44 Wa mai ukezzibu bihadal hadith Serahkan kepadaku Biarkan Orang-orang Yang tetap mendustakan Peringatan ini Walaupun telah datang Bukti-bukti kebenaran dari risalah nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di hadapan kaum musyrikin Quraisy satu persatu bukti tersebut tidak membuat mereka beriman dan menerima ajakan nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bahkan mereka terus menyudutkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beserta para pengikut beliau dari kalangan para sahabat mengganggu mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta menghalangi umat manusia jangan sampai mengikuti apa yang beliau serukan dalam dakwah ajakan kepada ash-shiratal mustaqim hal yang demikian tentunya membuat nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersedih hati beliau mengajak kaumnya kepada perkara yang benar setiap ajakan beliau diperkuat dengan bukti-bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Mendukung kebenaran apa yang beliau serukan kepada kaumnya. Toh yang demikian tidak membuat kaumnya menerima ajakan Nabi alaihi salatu wassalam untuk masuk ke dalam Islam sudah sewajarnya kalau nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau merasa kecewa dengan kaumnya dan roh Allah Subhanahu menghibur nabinya alaihi salatu wassalam dengan diturunkan ayat yang ke yang ke-44 dalam surat al-qalam di sini Allah mengatakan sadarni wa mayyukadzibu bihadzal hadits Biarkan mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam serahkan kepadaku orang-orang yang terus-menerus mendustakan peringatan dalam bentuk Al-Qur'an yang engkau bacakan kepada mereka sanastadrijuhum min haizul ya'lamun kami akan menghukum mereka secara perlahan dengan istidraj, kami akan hukum mereka, kata Allah SWT, secara berlahan, dalam keadaan mereka tidak merasa sedang dihukum oleh Allah SWT. Wa, wa umli lahum, aku akan menangguhkan hukuman untuk mereka. Tidak langsung dihukum atas pelanggaran yang mereka lakukan. Tapi sengaja oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditunda hukuman untuk mereka. Allah terus memberikan hukuman secara perlahan tanpa mereka sadari dalam bentuk istidraj. Yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Terus diberi untuk mereka. Harta, harta dan kenikmatan, kenikmatan dunia, saat mereka bertambah kufur kepada Allah Subhanahu Wataala, agar mereka merasa di atas kebenaran, padahal nyatanya tidak demikian. Tentunya hukuman Allah ketika datang dan ditimpakan kepada mereka pada waktu yang ditentukan. Jauh lebih menyakitkan, jauh lebih berat, jauh lebih pedih, jauh lebih menakutkan ketimbang hukuman yang disegerakan. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Inna kaidi madin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya makarku sangatlah kuat. Tidak ada yang mampu mengelak dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu menghindar dari makar tipu daya yang telah Allah persiapkan. Siapapun yang dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk istidraj. Tidak ada satupun di kalangan mereka yang sadar kalau sedang dihukum. Sampai benar-benar turun azab. Kepada mereka. Ihani bidina azani. wa iyakum. Amtas aluhum ajran. Fahum mim maghramin. Mutkalun. Apakah engkau. Wahai Nabi alaihi salatu wassalam. Meminta-minta balasan dari mereka. Yang membuat mereka merasa berat karena dibebani hutang untuk membayarmu ini teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala sindiran dari Allah kepada kaum syrikin kepada orang-orang yang enggan mengikuti dakwah Nabi alaihi salatu wassalam apa yang membuat mereka keberatan untuk mengikuti dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan Rasul tidak pernah meminta tak balasan dari mereka. Rasul ndak pernah minta gaji. Rasul juga ndak pernah minta upeti. Rasul juga tidak minta kedudukan di tengah-tengah kaumnya. Rasul juga tidak pernah meminta kepada mereka wanita dan dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, na'zani Allah wa Andai kata Rasul meminta kepada mereka upah yang kemudian memberatkan mereka orang-orang Quraisy Sampai harus hutang kesana kemari. Demi membayar upah Nabi kita Muhammad. Alayhi salatu wassalam. Mungkin masih wajar. Kalau mereka merasa berat. Ikut dengan ajakan Nabi alayhi salatu wassalam. Akan tetapi kenyataannya. Rasul tidak pernah mengharapkan balasan dari mereka sedikitpun. Kanibidina Zaniyallahu wa iyyakum. Bahkan saat orang-orang kafir Quraisy menawarkan, menyodorkan secara cuma-cuma kepada Nabi ﷺ harta yang banyak dan melimpah, jabatan yang tinggi di tengah-tengah kaumnya, wanita yang disenangi, yang dipilih oleh Beliau ﷺ dari bangsawan-bangsawan Quraisy dengan syarat nabi menghentikan dakwahnya tidak lagi mencela tuhan-tuhan mereka sesembahan-sesembahan mereka rasul tidak menerima tawaran tersebut ikhwani fidina azanillaahu wa iyyakum karena memang bukan itu tujuan dakwah nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Ama'annahum marghaib fa hum yastubun Ataukah mereka orang-orang kafir Quraisy mengetahui perkara yang ghaib sehingga mereka yang menulis yang menentukan takdir Allah Subhanahu ya. mereka enggan mengikuti nabi kita Muhammad alaihi salatu seolah-olah mereka tahu mereka bakal menjadi penduduk surga. Sehingga tidak butuh pimpinan dari Nabi Alaihi Wasallam. Seolah-olah mereka yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahlul jannah. Siapa yang berhak menjadi ahlul nar. Sehingga mereka merasa aman. Tidak percaya dengan adanya hisab. Tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Ketol dengan keyakinan tersebut seolah-olah mereka tahu perkara keib, yang tidak diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sindiran yang berikutnya dari Allah subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kenyataannya. Tidak seperti yang disebutkan. Nabi tidak pernah minta kepada mereka upah maupun balasan. Mereka pun juga tidak tahu tentang perkara gaib. Tak mengerti nasib mereka nanti di yawmul qiyamah. Bakal menjadi ahlul jannah atau ahlul nar. Tapi mereka tetap tidak mau menyambut seruan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk masuk ke dalam Islam beriman kepada Allah dan Rasulnya Alaihis Salaam. Kemudian Nabi memberikan pesan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pesan kepada Nabiyang Alaihis Salaam. Fasfirli hukmi rabik. Maka tetaplah sabar, wahai Nabiku salallahu alaihi wasallam ala wa dengan ketetapan Rabbmu. Walakun kau Sahibil Hud, jangan sekali-kali engkau seperti Sahibil Hud, yaitu Nabi Allah Yunus alaihis salam, yang dalam kisah yang dikenal masyur di kalangan kaum Muslimin, Beliau satu-satunya Nabi yang ditelan oleh ikan yang besar di lautan dan masih hidup dalam perut ikan. Menjadikan perut ikan sebagai masjid. Satu-satunya makhluk. Dari hamba-hamba Allah SWT. Yang menjadikan perut ikan sebagai masjid. Untuk sholat bermunajat. Kepada Allah SWT. Karena memang hanya beliau. Yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Ditelan oleh ikan. Masih hidup dalam perut ikan sampai beberapa waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita yang mengalami kejadian yang sama, ya. Kejadian dilemparkan di tengah lautan, kemudian ditelan oleh ikan, sebutlah itu ikan paus atau yang sejenisnya, selesai. Ya. Enggak ada ceritanya kita hidup di bidin azni Allahu wa iyyakum dalam perut ikan. Khusus Nabi Allah Yunus Taalahees Salam Allah berikan keistimewaan kepada beliau tetap hidup dalam perut ikan bahkan menjadikan ik, uh, perut ikan tadi sebagai tempat sujud masjid untuk bermunajat memohon dan beristighfar kepada Allah Subhanahuwataala Allah berpesan kepada nabinya janganlah engkau seperti kisah Nabi Allah Yunus izna dan wahwa makdzum ketika dia memanggil meminta robnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan azab hukuman untuk kaumnya wahwa makdzum saat itu dalam keadaan menahan rasa amarah kepada kaumnya ya nabiullah yunus berdakwah kepada kaumnya Mengajak mereka untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kaumnya enggan. Bahkan menantang Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Agar disegerakan azab untuk mereka. Ya, karena Nabi Yunus pada saat itu tidak tahan. Kemudian minta disegerakan azab. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung ditinggal begitu saja kaumnya. Kadibidina zani allahu wa Iyakum Naik bahtera meninggalkan kaumnya. Dalam keadaan kaumnya ketika melihat tanda-tanda. Bakal datang azab. Mereka bergegas. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mencari-cari keberadaan Nabi Allah Yunus alaihi salam agar tidak, uh, agar memohon kepada Allah, supaya dihentikan, dan tidak jadi ditimpakan azab kepada mereka. Ternyata Nabi Allah Yunus keburu, naik ke bahtera. Khanibidina zaniyallahu wa'iyakum. Takif. Kita simak terlebih dahulu penjelasan dari Ash-Syikh Abdul Rahman, ibni Surah Sa'adir Sa Rahimahullah, untuk ayat yang ke-44, sampai ayat yang ke-48. Kata Syeikh rahimahullahu taala, "Ayi d'agni wal mukdzbin bil Qur'an al Biarkan aku yang mengurusi orang-orang yang terus mendustakan Al Qur'an yang engkau sampaikan. Ta'innah alaiya jaza'ahum, karena aku yang akan langsung menghukum mereka." Walas taajil lahum, jangan engkau tergesa-gesa mendoakan azab untuk mereka. Sabar dalam menghadapi kaummu, sabar dalam menghadapi perlakuan kasar dari kaummu. Fasana stadrijuhum min haizulay alamun, kami akan hukum mereka secara berlahan dalam keadaan mereka tidak sadar. Fenudhum bil amal wal awlad, fenudhum bil arzak wal amal, liyghtarru, wiastamiru, ala ma yazrrhum, fa inna haza min kaidillahi lahum. Kami akan berikan kepada mereka harta yang melimpah, anak keturunan yang banyak. Kami bentangkan rizki, kami mudahkan urusan mereka agar mereka tertipu dengan keadaan tersebut yang membuat mereka terus-menerus di atas kekufuran yang membahayakan jiwa raga mereka. Fa inna hadza min kaidillahi ta'ala lahum. Yang demikian adalah bentuk tipu daya dari Allah untuk mereka. Wa kaidullahi li a'daiihi madinun qawiyyun. Dan makar Allah Subhanahu wa ta'ala amatlah kuat tidak ada yang bisa mampu menghindar atau mengelak dari makar Allah Subhanahu wa taala yablughu min zararihim fauqa kulli mablagh di mana hukuman tadi akan datang kepada mereka di saat mereka tidak merasa di saat mereka tidak menyadari kedatangan azab tersebut di sini, wahai kaum muslimin, na'zani Allah wa iyakum, di antara bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, Allah limpahkan kepada mereka harta dunia yang membuat mereka semakin lalai dari siratal mustaqim. Ternyata harta dan kekayaan tidak semuanya menjadi tolak ukur kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ya. di satu sisi Allah memberikan kemudahan rezeki bagi hamba-hamba yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari segala problem hidupnya. Dan Allah berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau ini diberikan kepada orang yang bertakwa, harta yang melimpah tadi menjadi bagian nikmat yang disegerakan bagi hamba tersebut dari Allah SWT. Tapi di lain sisi, harta yang melimpah, Bisa berubah menjadi hukuman. Bagi seorang hamba. Manakala hamba tadi dengan bertambahnya harta. Semakin lalai dan semakin jauh. Dari jalan Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Dan tentunya. Sang pemilik harta. Tidak sadar. Kalau sedang dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk hukuman yang halus. Dari Allah Subhanahu wa taala sebelum nantinya datang hukuman yang sesungguhnya ditimpakan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala pada saat yang tidak mereka duga sebelumnya dan itu jauh lebih menyakitkan bagi mereka saididina zani Allah wa iyakum Am tasaluhum <sumasa> ajran fahum mim maghramin muzqalun Apakah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada mereka balasan yang kemudian mereka merasa kesulitan, merasa berat untuk membayar hutang demi membayar balasan dan upah bagimu? Laisa linufurihim anka wa adami tasdiqihim lima jiktabih sababun yujibulahum zalik. Fa inna ka ta'ulmuhum wa taduuhum ilallah limahdi maslahatihim min ghairi antadluhu min amwalihim magraman yudqilu 'alayhim. Tidak ada alasan bagi orang-orang kafir Quraisy yang lari dari dakwahmu, tidak mau membenarkan risalahmu, dikarenakan engkau memberikan kepada mereka petunjuk. Mengajak mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua engkau lakukan. Murni untuk kebaikan mereka. Engkau tidak pernah menuntut dari mereka. Ganti dari dakwahmu. Yang dihitung sebagai hutang atas mereka. Tidak pernah. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ketika ada yang masuk Islam. Kemudian dihitung sebagai hutang. Ya, setiap hadis yang disampaikan ada tarifnya, setiap ayat yang disampaikan ada tarifnya dan dihitung sebagai hutang. Kalau sudah mampu dibayar, kalau belum mampu maka terus dihitung ditimbun sampai datang kelonggaran bagi mereka untuk membayar. Yang dengan itu memberatkan mereka. Hadith ini Nazzani Allah wa Aalakum tidak pernah demikian. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Beliau murni. Menajak kaumnya kepada kebaikan. Untuk kebaikan mereka sendiri. Tidak mengharapkan balasan sedikitpun dari manusia. Am indahum al fahum yaktubun. Ma kana indahum minal ghiub. Wa kad wajadu fiha annahum ala haqtin. Wa anna lahum ustawaba indah Allah. Fahaza amrun makan. وَإِنَّمَا كَانَتْ haluhum حَالَ مُعَانِدٍ ظَالِمٍ Apakah mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tahu ilmu gaib, dan mereka yang menulis penatakdir? Kata Asa'adir Rahimahullah, apakah mereka punya pengetahuan tentang ilmu gaib, sehingga mereka mendapati diri mereka, yang berada di atas kebenaran? Dan mereka bakal menjadi orang-orang yang mendapatkan balasan pahala. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yawmul qiyamah. Sehingga mereka dengan penuh percaya diri. Merasa tidak butuh dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu Wasalam Seolah-olah mereka sudah punya tiket masuk ke dalam surga. Sehingga tidak butuh untuk mengikuti ajaran dan ajakan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sindiran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenyataannya kata Asa'adir rahimahullah... Tidak demikian. Keadaan orang-orang kafir Quraisy Adalah keadaan orang-orang yang menentang kebenaran... Jatuh dalam kebaliman. Mana mungkin mereka yang bakal menjadi ahlul jannah. Mana mungkin mereka mendapatkan pahala di sisi Allah... Kalau terus-terusan di atas kekufuran. Falah mubahkoh, illa sabrulilahaum, wa tahamul lima yasur minhum, wal istimrar ala da'wathim. Tugas Nabi ﷺ adalah bersabar menghadapi gangguan kaumnya, mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahuwataala. Terus menjalankan misi dakwah, mengajak mereka kepada kebaikan. Karena memang yang diinginkan adalah kebaikan mereka. Yang diinginkan adalah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin saat ini belum terbuka pintu hidayah untuk mereka. Barangkali di kemudian hari mereka sadar dan kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap jalankan dakwahmu. Jangan engkau anggap. Jangan engkau hiraukan. Gangguan-gangguan dari kaummu. Engkau tetap dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harapkan pahala. Hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada Nabinya fast bi'rli hukmi rabbik ay lima hakama bihi syarran wa qadra tataplah engkau wahai nabi alaihi salatu wassalam bersabar dengan ketetapan rabbmu baik berupa syariat atau berupa takdir fal hukmul qadari yasbiru alal mu'dhibi wa la yutalaqa bisakhati wal jazaa Ketetapan Allah yang berupa takdir harus disikapi dengan penuh kesabaran manakala ketetapan tersebut menyakitkan hati. Terkadang Allah memberikan kepada hamba-hambanya sesuatu yang tidak mengenakkan. Siapa orang yang menginginkan hidupnya serba susah? Tidak ada. Semua selalu mendambakan kemudahan. Semua selalu mendapatkan keluasan rizki. Dan itu yang dipanjatkan dalam doa-doa. Setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berdoa. Ya Allah jadikan aku orang yang paling miskin di dunia. Tidak ada. Selalu doanya apa? Ya Allah lancarkan rizkiku. Ya Allah mudahkan segala urusanku. Ya Allah mudahkan langkahku di atas kebaikan. Ya Allah, jauhkan aku dari segala sesuatu yang berbahaya dan merugikan. Itu doa hamba. Tapi kenyataannya, pada sebagian waktu, takdir Allah SWT secara bohir, betul-betul menyakitkan hati seorang hamba. Mulai dari yang berkaitan dengan finansial, harta. Ya. Memulai bisnis yang diharapkan darinya adalah keuntungan. Khabarilah Zani Allah wa iyyakum sebagai ma'isyah menghidupi anak dan istrinya. Kaudharalah wa mashaaafal. Karena kesalahan kecil bangkrut. Khabarilah Zani Allah wa iyyakum. Sakit rasanya. Ya. Sikap yang bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Alaihissallam. Kepada hamba yang mendapati situasi yang demikian. alal Dia harus sabar. Dalam menghadapi kenyataan yang pahit tersebut. Ditinggal mati oleh orang yang dicintai. Entah orang tuanya. Saudaranya. Anaknya. Istrinya. Sahabatnya. Orang-orang dekatnya. Itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Sangat menyakitkan, ya kanibidinazani Allahu a'yaqum. Yang mana rasa kehilangan orang yang kita cintai jauh lebih berat, jauh lebih menyedihkan, menyakitkan ketimbang rugi dalam bentuk harta sekalipun dalam jumlah yang besar, ya kanibidinazani Allahu a'yaqum. Sedih ketika kehilangan uang 5 m misalnya, itu enggak sebanding. Dengan kesedihan ketika kita ditinggal mati oleh anak kita, kada bidina dzanillahu wa iyakum. Itu menyakitkan. Tapi ketika ketetapan tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap seorang mukmin yang baik yasbir 'alal mu'dzimin. Dia harus sabar menghadapi kenyataan tersebut. Bagaimana sabar dalam menghadapi kenyataan yang pahit semacam ini? Kata Sa'd rahimahullah Wala yutalakka bis sahhati wal jazak. Tidak boleh. Hamba tersebut berkeluh kesah. Ya. Tidak boleh berkeluh kesah. Ketika menghadapi kenyataan yang pahit tersebut. Wal jazak. Tidak boleh pula bagi dirinya untuk berputus asa. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berkeluh kesah itu menunjukkan dirinya tidak terima dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok rugi? Kenapa kok demikian? Padahal sudah sesuai dengan perhitungan. Hanya dengan kesalahan yang ringan, kesalahan yang kecil. Gulung tikar usahanya. Ya. Kenapa saya kok dibikin rugi? Kenapa saya dibikin miskin? Padahal saya hamba yang selalu bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sementara tetangga sebelah kanan dan kiri yang notabene adalah orang-orang kafir makin kufur, makin kaya ya. keluh kesah yang semacam itu menunjukkan dia tidak terima tergantung tingkat keluh kesahnya jazak putus asa ini akan membuahkan atau menjadikan seorang hamba su'bun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu termasuk perkara yang dilarang. Dan tantangannya sabar menghadapi kenyataan yang pahit tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Innamas-sabru 'indas-sudamati al-ula." Sabar itu dihitung pada Sedemah yang pertama, benturan pertama dengan kenyataan yang pahit tersebut. Ya, itu kenyataan, apa namanya tantangannya. Secara praktek di lapangan, nih hadibidina zani Allahu wa iyyakum. Kondisi yang terberat untuk sabar ya kondisi awal dia mendapatkan musibah tersebut. Kali pertama mendengar berita kematian yang membuat hatinya tergoncang ikan ibdinazani Allahu wa'iyakum. Nah itu ujian sabar. Ada orang yang sabar menghadapi musibah tersebut, tapi setelah sekian bulan, ya sudah berlalu enam bulan, lapan bulan baru dia mengatakan saya sabar ditinggal mati oleh anak saya. Gimana lagi sudah diikhlaskan. Ya itu semua orang bisa. Ya. Ukuran sabar itu pada benturan pertama. Saat pertama kali kita tahu. Saudara kita, ayah kita, ibu kita. Atau siapapun. Dari orang-orang yang kita cintai meninggal dunia. Saat itulah diuji keimanan kita. Alah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yukmin billah yahdi qalbah. Yang baik keimanannya. Itu bisa menundukkan hatinya. Tidak sampai berkeluh kesah tidak sampai melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan dirinya tidak terima dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ini sikap seorang mukmin terhadap takdir wal hukmu syar'i yuqabilu bil qabuli wat taslim sementara hukum dalam bentuk syariat ketetapan dalam bentuk syariat disikapi dengan qabul wat taslim menerima, dan pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk dengan ketuntukan yang sempurna terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau syariat, maka kita tunduk. Saat diperintahkan menjalankan sesuatu, laksanakan. Diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu, tinggalkan diperintahkan untuk membenarkan dan meyakini sesuatu yakini tunduk setunduk tunduknya san bidinazani Allahu dan itu adalah perkara yang mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak semua orang mampu melakukan yang demikian san bidinazani Allahu wa ini Penjelasan dari Al-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala terkait dengan ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-48. Adapun lanjutan penjelasan dari beliau rahimahullahu taala perkaitan dengan kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahittahala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.